șirul valeților încremeniți te conduce printre coloane de marmură pe trepte acoperite cu pluși în strălucitoarea sală imperială de concert din Viena secolului al XVII-lea. Oaspeți în veșminte grele ascultă zâmbind și schimbă arare ori impresii șoptite. Domnul Jilt împăratul însuși adresează când și când primilor nion câte o privire întrebătoare unor curteni care se grăbesc a înclina capetele cu supusă admirație. Cine sunt artiștii care au stârnit atâta interes strălucitului auditor? Iată-l! La clavecin, băiețandru, nu mult mai înalt decât mândra sabie ce încinge mijlocul, Parcurge cu demânare paginile de muzică pe care sora lui, cu câțiva ani mai vârstnică, îi întoarce întoarce necontenit. Pe chipul copiilor nu se citește nicio umbră de neliniște. Doar unduirile muzicii fac să tresalte din când în când la aurii ale perucilor care le-ntobăbesc capetele. Nu departe de scenă, un bărbat și o femeie ascunși în scaunele înalte îi urmăresc cu o neliniște greu stăpânită. Orice obișnuit al concertelor vieneze ar recunoaște dintr-o privire în acești doi copii și părinții lor vestita familie a muzicantului Leopold Mozart. Asta de două ore, Leopold. Da, și vezi? Nu-i obozit deloc. Parcă abia s-a așezat la la vecin. O sărmă. Ana! Ah, curtea încântat. a încântat. L-a aplaudat însă-și majestatea sa. Știi ce înseamnă asta? Știu, Leopold, știu. Admirabil, băiete! Admirabil, bravo! Privește, de-abia e în stare să coboare de pe scaun. O să-și strice hainele. Mai duc și eu pe podium. Du-te, lui Poz, du-te. Cinste, cinste tatălui care are asemenea copii. Majestate, recunoștința noastră este fără margini. Wolfgang și Marianne de-abia acum ies în lume. Laudele voastre înalte îi vor călăuzi viața întreagă. Sunt laude meritate, domnule Moțat. Nu-i așa, Hase? Majestatea voastră are dreptate. Sunt adevărați copii minune. Ai mai văzut vreodată atâta îndemânare la un băiețel de 8 ani? De șase ani, majestate. 6 ani? Un părea mai mare. Poate din cauza perucii. <laughs> Am văzut odată un câine care recunoștea perfect nota Sol Diez. Dar vă jur, majestate, că uimirea mea este și mai mare acum. Un copil care cântă muzică de Telemann. Am și compoziții proprii, domnule Hase. Oh. <laughs> Compoziții! Asta e bună! Dacă doriți, pot să vă cânt. nu, nu, nu. lasă asta pe -o. Da? Spune-mi, domnule Mozart, fiul dumii se uită la claviatură atunci când cântă la clavecin? Nu, majestate. Nu. Ar putea cânta și cu ochii legați? Firește, majestate. Da. O eșarfă de mătase. O eșarfă de mătase. O eșarfă de mătase. Legați-l la ochi. legați la ochi. Așa. Eh, acum, domnule Mozart, să vedem dacă nu cumva te-ai lăudat. Cepe, mm, ce pe Volcano? Ce spune asta? Un viitor rival, nu-i așa? O rival, nici de cum, așa? Un miracol și atât tot. Mm. Și ca orice miracol va dispare încă înainte de a-l fi admirat în el. Mm, cine știe, Hase? Cine știe? da fiul dumitare cântă cu toate degetele. Firește, va După toate regulile cântatului la cavecin. Uh -huh. Nu ar putea cânta numai cu câte un deget. Un deget? asta ce mai spui, Hase? Hmm? Să acoperim claviatura cu o șarfă de mătase, majestate. Hmm. Veți vedea cum se încurcă în Încă hmm. o eșarfă de mătase. Încă o șarfă de mătase. Încă o de mătase. Să fie întinsă pe claviatură. Rămâne cu ochii legați și tot cu un singur deget. Ei, să te vedem acum, băiete. Mm? Curaj, Vulcan. Lasă pe mine, tată. E un adevărat drac băiatul acesta. Da, un drag, mă a Niciodată, -a Niciodată nu m-am amuzat mai bine. Bravo, băiete! Bravo, domnule Moța! Te felicit! <plos> Aaa! Ah, amuzant! Foarte amuzant! Bravo! Bravo! Începuseră primele turnee ale copilului minune, Wolfgang Amadeus Mozart. Era anul 1762. Vizutana, ce succes! Cam prea mult succes, Leopold. Au cântat trei ore. A, și cum se distra majestatea sa. Ce spui, Mariane? Mi-e atât de somn. O, sărăcuța, a obosit. lasă lasă, las draga mea, acum am sosit acasă. Ne culcăm, ne odihnim. Dar ce-i, Wolfgang, iar câți? Da, te am spus el nu obosește niciodată. nu că știu și eu că romca. Da, e timp de scurt. e da, abia primul turneu. Da, da, e adevărat. Dar mâine plecăm din nou. Mâine, tată! Da, da, da, da, da, Mariane. La muzică. Acum suntem artiști, Nu mai e timp de odihnă. Nu mai era timp de odihnă. Orașele Europei se pregăteau să primească pentru prima oară ciudata familie de muzicanți condusă de Leopold Mozart. În sala Șar, fetița de 12 ani și băiatul de 8 ani neîmpliniți vor da irevocabil ultimul concert. Ei vor interpreta împreună, la clavecini, bucățile cele mai dificile are celor mai mari maiștrii. La Versailles vor cânta în fața majestăților lor. Vor improviza orice li se va cere și atât timp cât onorată asistență va binevoi să-i asculte. Wolfgang și Marianne Mozart, copiii capel din Salzburg, vor apare din nou în fața publicului parizian. Băiatul va cânta un concert la vioară, va compania la pian simfonii întregi și apoi va recunoaște fără greșeală orice sunet, va auzi singur sau în acorduri, pe un pian sau pe orice alt instrument. Va chiar și pe pahare, clopoți, cutii de muzică și altele. Primul concert la Londra al familiei Mozart. Băiatul va cânta la pian, la clavecin, la clavicord, la vioară, va chiar și la orgă. Fără să greșească și fără să obosească. Fără să obosească! Coatele lipite, așa, Capusus. sus, și mai repede, mai repede, voltant. Nu merge mai repede, tată. Dar trebuie să meargă. Când cânt prea repede sună mai urât. Dar oamenii cer așa, voltant. Vor să vadă cât ești de îndemânatic. Îi convingem noi, nu așa? Îi convingem, tată. Accelerando, accelerando sine al fine, capul drept, mâinile lipite. Mariane? Da, cei? Tata a dormit? Sigur, Wolfgang. Tu de ce nu dormi? Ați lucrat până seara. Mariane, te rog ceva. Ei, spune. Da, ai să vrei. Vreau. Juri? Te-am spus că vreau. Jură. Mă opură oh, uite jur. Dar e un mare secret. Mai jur o dată. Jur? Că mă voi duce tiptil să aduc hârtie de note pentru scris. Pss, de unde știi? Nu mi-ai cerut seara. Te rog, Mariane, adu-mi și mâine. Și mâine am să dau 20 de sărutări în plus. Și citate încă 200 și mamei 2000. Tot pe mine mai l lăsat la urmă ingratule. Na, uite hârtiile. Oh, de unde ai, Mariane? Le-am luat azi când tu exersai cu tata. Te le încoace. Vrei să scrii acum? A, nu. Adică, da, Mariane. La ora asta nu poți cânta la clavecin E încuiat, tata doarme Nu cânt, Mariane El la auzi la <gântu> și așa Îl Da Așa la mine Vă și mie să văd, Dăm și mie văd. Se poate, Mariana? Da, rog. nu se poate, te rog. Maria, de ce? Ești răutăcioasă, nu la tată, și nu mă lasă să văd. nu mai dau niciun sărut, așa, să știți mm. La ora aceasta trebuie să dormiți. Știți că mâine plecăm și voi. Și tu. Tu tu cumpui Wolfgang? Da, tată. Un andante pentru clavecini. Un andantino mic. Mic de tot. Cine? Dar chiar nu a fost la mine. N-am avut nevoie să-l încercată. L-am compus așa, din mă Trancoace, pe Dragul meu. Ce se întâmplă aici, Leopold? Privește. Privește ce a scris Volga. A compus din nou? Nu, Ana. Prima dată. Până acum nu a făcut decât să imite pe alții. Dar aici, aici este inima lui. Cei mai blini spre lucire, dar și cei mai stovitori ai copilării sale. În fie ce nou oraș, îl întâmpinau aplauze nesfârșite. Mii și mii de oameni veneau mereu să vadă minunea muzicală a vremilor, copiii capelmeisterului Leopold Mozart. Hai, haide, încă o dată pe scenă, copii. Mai cântăm, tata? Nu, Marian, nu a fost de ajuns. Dacă e obosită, poți să mai cânt eu, tata, sonata pentru două clavecine. <laughs> singur? La două clavecine? O, o transpun pe loc pentru un singur clavecin. Sau <laughs> e foarte ușor, tata. Nu e nevoie, vrăjitorule. Păstrează-ți puterile. Peste două ore cântăm la printul de orange. Peste două ore, tata? Pe și când o În diligență. Ei, haide, haide, copii, pe scenă, încă o dată. Mama ne așteaptă. Hai de, hai de, veniți. Veniți. Și după Prințul de Orange, cine urmează, Leopold? Mâine la Prințesa Nassen, apoi în trei zile la Haga oh. și pe urmă la Amsterdam. Și dacă mai ajungem până la începutul Mai, la Paris. Din nou la Paris. Baronul Grim oh. mi-a scris că mai poate aranja două concerte. Și apoi la Geneva o săptămână, cinci zile la Lausanne și pe urmă la Berna. Iar de acolo la Ciri și imediat mai departe la Augsburg și apoi direct la München. Nu e cam mult, Leopold, după atâția ani de drum. Trebuie, Ana. E ultima sforțare. De la München, copiii, ne-ntoarcem la Salzburg acasă. Acasă, slavă Domnului! Mai țin minte cum e acasă, Wolfgang? Acasă? Acasă, în timpul meselor, se cântă o muzică atât de veselă, că mâncarea pare mai bună. Și apoi, după masă, muzica e dulce ca o serenadă. Ce frumos se dansează la curtea de la noi. Con grația și con multă expresie. Un pas la stânga, frumoasă de Cesar, Doi înainte, vă înclinați, vă întoarce. Așa, și încă o dată înainte. de unde știi tu toate astea, băieți? S-a văzut la Zalzburg, mamă. A, el nu uită nimic. Răbdare, volcan, vei mai vedea multe la Salzburg, abia acum vei vedea. Familia Mozart sosea acasă după ani îndelungați de rătăciri. Sosea aducând cu ea experiența tuturor școlilor muzicale ale lumii care, în sufletul micului Mozart, abia începea a rodi cu adevărat. iată de așadar, uh. tu ești piciul de care vorbește lumea întreagă. Nu sunt pici, domnule Mihail Haydn. Uh. Am împlinit de mult zece ani. Zece oh, oh, oh, oh, oh, ani! Extraordinar! Mă iertați, excelență, că n-am știut că sunteți atât de în vârstă. Respectele mele! <laughs> <laughs> e, așadar vom lucra împreună la curte. Da. A să cântăm, să compune mult, foarte mult băiete. Oricât de mult, domnule Haidem, nimic mai simplu. Te așez la clavecin... Te gândești o clipă, și încet. Mm. Și așa mai departe. Și ce a fost asta? Ce ai cântat? Uf, știu, eu mi-a venit așa. Un fel de serenadă. Dar dacă vrei de fac și o sinfonie. Uite, imediat! Și a dat gata băiatul, domnule, hai! <laughs> e minunat, într-adevăr! <laughs> și totuși... <laughs> oh, po -o -o? Pot să mă duc, tata? Da, da, desigur, dragul meu, desigur! desigur. <laughs> bine, nu, bine, bine, bine. Am făcut cu el patru ore de exercițiu azi dimineață. Și parcă abia acum a început ziua. <laughs> <laughs> Dacă îl lăsam, îmi compunea pe loc o serenadă, o sinfonie și un concert. <laughs> Ei, dar tocmai asta mă pune pe gânduri, domnule Mozart. Nu cumva scrie prea ușor? Nu, nu vă înțeleg. Cum să vă explic? Noi acasă am fost toți frații de Iosef Hayden, ați auzit, sigur. Da, da, îi cunosc multe lucrări. No, el a scris primele sinfonii abia la 30 de ani. Da. Iar eu, care nu mă compar cu el, lucrez la o sonată zile și nopți întregi. Pentru Wolfgang. Toate acestea sunt un joc, domnule morță. Tocmai acesta e harul lui. Vă rog, nu oricui este dat să-l Vă rog, nu mă înțelegeți greșit. Eu nu-l pismuiesc și mi-este drag. Dar viața totuși nu e un joc. Nu poate fi un joc. A știu foarte bine asta, domnule Hain. Viața este o luptă. Dar copiii mei au primit atâtea daruri de la soartă încât sunt sigur că vor învinge. Auziți cântă Wolfgang cu copiii. Pe oriunde trece, seamănă muzică, Poezie, fericire. Dar gândiți-vă, domnule Mozart, că mai poate semăna și altceva. Invidia. Invidia cui a celor mai mari și reputați maeștri, acelor la care își dau seama că toată viața lor nu au scris nici două note atât de fermecătoare. Cale lui Wolfgang. Nici nu știu când a scris corul ăsta. Lucrează și ziua, și noaptea, și în dirigență. Cred că și când doarme compuzire. Se poate. De aceea apar compozițiile lui un vis frumos. N-ați vrea să mergem jos să-l ascultăm? Da, da, da, sigur să mergem. că ați frumos și la slujba de duminică ziceți când aveți glas, așa e? El ne-a învățat. Da, da, da, pot, știu, știu, știu. El și pe mine m-ar putea învăța. Vurgi, voietate. Unde ai voietate? Da, da, peste o oră avem repetiții. Păi cine apoș? Mariana, Mariana, da. vino degeți. Unde e ta? De ce îți trebuie? Mergem la puls, hai să ne ducem. Și eu tu? Tu Îmbrâna asta, ciocolata pe care am primit-o doar la menște. Vrei? dar la dulciul. Mulțumesc pentru vioară! <laughs> Parcă ar fi de o veșnicie la Salzburg. Și doar de-abia a venit. Săptămâna viitoare plecăm din nou. Iarăși plecăm, tata. Da, vom cânta la curtea imperială a Vienii. Te amintești, Mariane de primul concert în fața majestății sale? Îmi amintesc. Mm, atunci erați încă mici. Ce vor spune acum când ați devenit oameni în toată firea. Tocmai aceasta e întrebarea domnule Mozart. Acum nu sunt numai niște păpuși cântătoare. Wolfgang începe a devină compozitor adevărat. Asta a fost încântat de el. Da, a fost. În orice caz, eu vă urez izbândă. Și vă aștept să veniți din nou aici, acasă. fost scurt de data aceasta drumul familiei Moțar. Diligența străbătu căile însorite ale Salzburgului. Și se opri în Viena strălucitoare, acolo unde înconjurate de vegetația grădinii Schönbrunn Licăreau luminile Palatului Imperial. Spune-l, cândva hase, miracolul va înceta da, de a ne da seama. Hmm? minte? Desigur, majestat, și nu cred că m-am înșelat. Dar ceea ce auzim acum, ce reprezint? Îndemânare și atâta tot. Da, îndemânare. Mm -hmm. Voi dovedi îndată, majestate. Nu cumva vrei să acoperim iarăși claviatura cu mătase și să-l ligăm la ochi? Mm. Hase, nu uita că ai în față o celebritate. Vă voi dovedi în alt fel, majestate. Așteptați. Bravo, băiete. Admiram! Bravo. Bravo. Sunt fericit să recunosc la majestatea voastră și la muzicienii Vienii aceeași admirație ca în urmă cu ani. Aceeași admirație, firește, domnule Mozart. Nu-i așa, Hase? Întocmai cum spuneți, majestate, dar ne aș permite să supun tânărului virtuos o problemă. Dacă ar vrea să descifreze notele astea de aici... le a -ai adus cu dumneata? Ha, si. Interesul artistic mi a impus, o oh. Uite, băiete, privește partitura aceasta, studiază-o, hai să spunem, cinci minute, și apoi încearcă să o cânți. Cinci minute, domnule Hase? E pentru un virtuos ca tine, nu-i de ajuns? E prea mult, domnule Hate. Pot o să o cânt și dintr-o dată. Oh. o <laughs> E exactă, domnule Hase? Aceasta nu arată decât îndemânare de executant, majestate. Dar nu uitați că tânărul acesta se socotește și compozitor. Îmi permit mm. să atrag atenția, majestății voastre, că toate lucrările ascultate înainte erau operele fiului meu. <hîm>, numai cu numele, majestate. Dacă ar fi să respectăm adevărul, ar trebui ca în loc de Wolfgang Gamadeu să fie scris Leopold Mozart. Oh. Oh. Nu, nu, nu, minciune. Wolfgang, nu vorbim în fața majestății sale. Mă iertați, majestate. Mm. Domnul Hase mă măgulește, desigur, atribuind mi lucrări atât de frumoase și desăvârșite. Din păcate, atât eu cât și alții n-am reușit în toată viața noastră să scrim așa ca Wolfgang. Atât te dumneata, cât și alții. Hmm. Da. S-ar putea să ai dreptate, domnule Mozart. Majestate, aluzia aceasta este mult prea directă pentru ca muzicanții curcii... Aș cere se... permisiunea majestății voastre... Să-mi spun umila părere. Fii niște afligiu, spune Este de fapt un lucru cu ce poate de simplu. <hânt> El, maestru Hase, afirmă că la acesta fermecător nu și-ar compune singur compozițiile. Este, este desigur, foarte posibil, după cum e posibil să se înșele. Dar dacă l-am închid într-o cameră singur și l-am rugat frumos, să ne compună ceva. Într-adevăr, <laughs> într-adevăr, ideea nu era, Afligio. S-a născut din dorința de a fi pe placul majestății voastre. Domnul afrigio nu este primul care propune așa ceva. Și la Paris și la Londra s-a întâmplat la fel, majestate. Și toată lumea s-a convins. Ah, nu mă îndoiesc de asta, domnule Mozart. Rămâne doar să ne convingem și noi. Să fie închis într-o cameră cu clavecin. N-am nevoie de clavecini, majestate. No. Asta e bună. Nu cum ai scris dinainte compoziția, piciule. Majestate, cred că domnul Hase... În orice caz, pentru a nu fi vreo bănuială, majestate, că ar fi bine să-i se dea tema de pe acum. Dar foarte bine. Foarte bine, Frigio. Hase, oferă dumneata o temă tânărului nostru artist. Am înțeles, majestate. Te rog. O temă simplă, băiete. Simplă de tot. Ascultă. Ascultă. Cam prea simplă pentru o lucrare întreagă, domnule Hase. nu nimic, nu e de ajuns. Să fie însoțit în cameră și supravegheat unde aproape. Îl voi urmări aici eu, majestate. De Asta yes, yes. ce acestei copii? O oh, temă simplă, băiete. Asta e vrut să mă pui în încurcătură, nu? Hă? Mă iubești singur? A, nu, nu, Excelență, că compun. În orice caz, pentru a nu fi vreo bănuială, sau că ar fi bine să-i se dea tema de pe acum? <laughs> Văd că mai multe joci decât lucrezi. Veniți să vă arăt, excelență. Priviți. <sus> Ai scris tot ce e aici? Și când, băiete? Când? Acum. Păi, că e sub. <sus> vino, vino, repete, vino, repede, cum e, vino, vino. Care? Priviți, priviți, majestate, a scris-o acum în fața mea. Ei, eu nu m am ajutat cu nimic, eu nu știu să cânt. Și de mereu, se juca, se juca și cânta. Ce respectos îngăduința majestății voastre de a mă retrage! Acum dorești, Hase. Majestate, excelențele voastre? I-am spus de mult, un rival periculos n-a vrut să mă cred. Fiul meu nu dorește a fi rivalul nimănui, majestate. El nu are decât o simplă dorință, să fie pe plac celor care binevoiesc să-l asculte. Și încă ceva, majestate. Volga, nu, nu, nu, nu. lasă-l să vorbească, domnule Mozart, te rog. Doresc să scriu o operă, majestate. O operă? Tu? Oh. Îl auzi afligio oh. Cu interes, majestate. O operă. Veselă și prină de muzică, mm -hmm. ca la noi, la Salzburg, o operă cu păstori și vrăjitori, așa cum scrie Hillel. <laughs> nici mai mult, nici mai puțin. La un băiat din ce în ce mai interesant. Noi, sunt foarte curios să știu ce va ieși. E bine, băieți. scrie opera! Vă mulțumesc, majestate! <laughs> cunoștința noastră, <m> <laughs> Domnul Afrigio, directorul Teatrului imperial, te va ajuta cu tot ce e necesar. A, nu este așa, Afrigio, cu tocmai majestate, cu tot ce e necesar. O operă adevărată la vârsta de 12 ani. Câte visuri și nădejdi se făureau pe atunci în sufletul boios al lui Wolfgang. Primele scene erau gata. Dinărul lor autor, le înfățișa pentru prima dată celui care făgăduise împăratului întregul sprijin, directorul Afligio. Da, da, nu deloc. Vă mulțumesc, domnule Afligio aș fi foarte bucuros să reprezint această lucrare la teatrul meu chiar în toamna aceasta. Fiul meu o... va fi întreaga viață recunoscută. Aș fi într-adevăr bucuros dacă anumite opere de valoare aparținând celor mai mari artiști ai Vieni nu ar fi venit să completeze repertoriul nostru. Anumite opere? El, maestro Hase, a scris o operă foarte frumoasă, însă și majestatea sa a dispus să fie reprezentată imediat. Dar majestatea sa a promis mieu... să meu... Mai departe, domnule Mozart, vom vedea ce ai de făcut. Am spus doar că voi face tot ce-mi stă în putință. Fadiesc, domnule Carotorii, fadiesc! Ana, vede-te no, no, un toraciu! Desigur, dumneavoastră scrie fatiesc, dar ar trebui să știi dacă se poate cânta așa ceva, nu? No? dar trebuie să fii indulgent, maestru Cavrotoli. <sus> El Bambino scrie pentru prima oară muzică de operă. E firesc, fac greșelor. Ah, dar nu e nicio greșeală. Trebuie să fie fatiesc. <sus> Uite ce simplu e. <sus> simplu, desigur. Nici măcar o acotă nu există în toată area mea. Și mai vreau să Signora Rosalia, te rog și pe dumneata indulgență, chiar dacă e o lucrare slabă. Lucrare slabă? Nu spuneai dumneata altă dată că nu e rău deloc? Ah, firește, dacă ținem seama de vârsta băiatului. Dar dacă ne gândim și la reprezentarea ei... Știu că e... de asta vă simi, de reprezentarea ei. Dar Santa Maria, dar nu e numai părerea mea, toți cântăreții mei spun la fel. Ai dumneavoastră, sigur. Părerea aceasta ne-am făcut-o de mult, așa să știți les motins Hir, dacă nu se pricepe. Ei, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, no, să nu ne grăbim cu afirmațiile, dragii mei. Tânărul acesta e plin de posibilități? Cântă frumos la clavecin, deci ușor, compune dansuri. Dar, o opera Santa Maria, asta nu e ușor deloc. Cine-i să scrie o operă fără să fi văzut vreodată cerul Italia? Da, da, da, Italia. Italia. Da, da, Italia. Da, da, este adevărat, domnule Carotoli. Nu am fost încă în Italia cu copiii mei și îmi pare rău. Vom merge în curând. Dar ne adăștiuiesc că nu vom întâlni acolo italieni ca dumneavoastră. Să trecem, să trecem cu vederea. Vă rog, vă rog, vă rog, vă rog. Trebuie să fim drepti și îngăduitori. Aceasta e noastră a artiștilor adevărați. Drepti și îngăduitori. Mă voi plânge, majeste, sale, pentru dreptatea și îngăduința dumneavoastră. Chiar astăzi voi cere să-i vorbesc. Avem și! Dar e într-adevăr interesant ceea ce îmi povestești, domnule Mozart. M-am gândit mult înainte de a vă vorbi, majestate, dar sunt convins acum că totul nu este decât invidie și intrigă. Da, da, da, da, cu siguranță, cu siguranță. Eu mi-am dat seama de la început. Vă suntem recunoscători, majestate. Aici, la curte, intriga este singura îmbelitnicire. Nici deci n-ar putea trăi fără asta artiștii mei, Da, recunosc... Aici sunt adevărați maestri. Am crezut că le veți ține pierda dar nu este cu putință. Nu este cu putință. Adevărat, Şambela. Eh? Eh, nu e cu putință, majestate. Cu sprijinul vostru, majestate va fi cu putință. Cu sprijinul meu? Dar aș putea eu intra. În mijlocul intrigilor? Oh, Sunteți mai presus de aceasta majestate, dar dreptatea, arta adevărată... Mă bucură că dumneata crezi în ele, domnule Mozart. Aceasta înseamnă că vei putea reuși. Eu îți urez succes. Îmi Ce-aș putea face mai mult? M-au amuzat nespus copiii dumnei e adevărat. Dar era firesc să se întâmple toate cele care s-au petrecut și multe altele, domnule Mozart. Și multe altele? Da. V-ați jucat prea mult cu invidia oamenilor. Și asta e întotdeauna periculos. Sunt curios să știu ce se va mai întâmpla cu voi mai târziu. Să-mi dai neapărat de știre, domnule Mozart. Ai înțeles? Am înțeles, majestate. Vă voi da de știre neapărat despre tot ce va mai fi cu noi. Să râzi! Să râzi! Am vrut atât de mult să scriu o opera. Ar fi fost cea mai mare bucurie mea. Hai să mai scrii, dragul meu. Dar trebuie să înțelegi că bucurie fără suferință nu există. Nu poate să existe, Wolfgang. Știu, sufletul tău nu e făcut pentru suferință. Dar trebuie să o cunoști, să te deprins cu ea. Pentru că numai așa vei putea să lupți cu adevărat. Înțelege asta, Wolfgang. Da, Wolfgang înțelegea. Prima înfrângere, prima suferință. Primul zâmbet dureros pe care muzica sa de atâtea ore avea să-l înfățișeze mai târziu. Salzburgul îl aștepta din nou. Oh, Dă-mi să te privesc mai bine, Wolfgang. Dar ești un băiat, într acum pe cinstea mea. Da, și înainte ce eram da, da, da, știu, știu Împlinise-și de mult zece ani Erai o excelență <laughs> <laughs> Și totuși excelență Ați mai crescut dacă nu vă e cu supărare, nu? Da, da, da, da. Volkan a scris o operă adevărată la Viena da, te rog Da, știu Am auzit tot ce s-a întâmplat Nu-i nimic, dragul meu Fiecare are înfrângerile lui Sunt bune și ele la ceva Te ajută să muncești mai vârtos Să înveți mult mult de tot, să-ți toate secretele muzicii. Wolfgang a învățat fără încetare, Așa, domnule, Eu știu, hai. dar mai are multă în fața lui. Albina colindat din floare în floare, a adunat tot ceea ce muzica a avut mai de preț. Dar vine timpul când fagurile așteaptă mierea adevărată. Ce vrei să spui? În călătorii fără sfârșit, copilul nu își va găsi niciodată adevăratul său suflet. Datorită călătoriilor, domnule Haydn, Wolfgang este astăzi cel mai cunoscut artist al lumea. Ah, dar nu mă îndoiesc. Dar ce se alege din glorie? A fost de ajuns ca niște muzicanți din Viena să se străduiască puțin pentru ca să facă din el un biet măscăric. Domnule Haydn, Bine aici, Wolfgang. Da. Privește partiturile acestea ascultă Cunoște asta? Bah! El n-a umblat niciodată după gloria ușoară, dragul meu. A stat și a clătit zi de zi, piatră cu piatră, palatul acesta măreț. E timpul, dragul meu, să încep să-l credești și tu. Regret, domnule Haydn, am obținut concediu de la Excelența sa Arhiepiscopul. Vom pleca în curând în Italia. În Italia? Da, da. Da. Vom pleca în Italia? Da, Italia, Italia. nimic ce ți-am spus. Oh. E atât de bine să carătorești, domnule Haydn. Vezi atât de multe, auzi atâta muzică. Bine, băiete. tu nu obosești niciodată, știu... Ia zborul din nou, dar ține minte, Fagurile așteaptă. O să țiu minte, domnule Haydn, mă voi întoarce. Și diligența a pornit din nou pe drumurile Italiei. Milano, Venezia, Roma își desfășoară splendorile în fața ochilor setoși a lui Wolfgang. Din nou, concerte la Flavecin. Doar. Sau la oaltă cu orchestra. Dar nimeni nu vorbea acum despre copilul minune în sările Italiei apărea compozitorul adevărat, puternic și plin de viață. Așa l-a cunoscut pe Mozart sub cerul luminos al Boloniei, neuitatul padre Martini. S am văzut și primele lucrări, Wolfgang. Le ascult și pe astea de acum. Cât de mult ai schimbat, fiule. Îmi bine, padre. <laughs> Știu eu. Așa cum ne schimbăm cu toții. La început totul ni se pare ușor și fără importanță. Apoi gândim, suferim și încercăm să ajungem la adevăr pe căi cu mult, cu mult mai complicate. Mm, dar eu nu vreau să fiu complicat, padre. Aș vrea să cânt simplu, așa cum cântă păsările. Cântă păsările? Da. Dar dacă stai în pădure, Wolfgang, nu auzi o singură păsări. Sunt mii, sute de mii. Și tu le asculți pe toate. Asculți și șoapta vântului și clipocitul izvoarelor. Și urechea ta se îmbată cu toate sunetele aceste. Nu numai cu unul singur. Nu-i așa, Wolfgang? Da, padre. Crezi că i-a fost ușor naturii să scrie o sinfonie atât de complicată? Dar când o auzi, ea pare simplu, firească, padre. Da, Wolfgang, e adevărat. Tocmai aici este cheia să pătrunzi cu arta în adâncul sufletului tău și să aduci de acolo comor pe care multă, multă vreme le-ai adunat și le-ai ales. Iar când le dai oamenilor să le cunoască, fiule, nimeni să nu știe cât sângea curs din inima ta pentru a le aduce până la ei. Acesta e marele secret al artii, ofi marele, marele secret al artii, înțeleg, padre. De ce i-am vorbea, Michael Haydn, despre palatul mărâț al lui Bach. De aceea am vorbea mama despre suferință. Eu n-am cântat până acum decât bucuriile. Am cules numai cântece și dansuri voioase. N-ai greșit, Wolfgang. Așa vei face și de acum înainte. Dar nu mai ești copil. Vei cunoaște acum prețul comorilor pe care cu atâta dărnicie le risipeai. Îl vei cunoaște, nu-i așa? Da, padră. Dumneata m-a învățat să-l cunosc Nu, nu eu, Wolfgang Viața Ia te va învăța și în viitor Și viața l-a învățat într-adevăr Din inima copilului voios de altădată se revărsa o muzică de-o putere fără seamăn. Geniul prindea viață în fiecare zi mai puternic, mai cuprinzător. cântă? Da, Volgan, ne-am amintit de muzica ta de altă dată. Ți minteți? Un pas la stânga frumoasă de doi înainte, vă înclinați, vă întoarceți, așa, și încă o dată înainte. <laughs> N-am să mai scriu niciodată așa, tată. De ce? Nu e asta muzica ta de acasă? Padre Martini m-a învățat o altă muzică. Nu e alta, Wolfgang. Padre, erați aici? Da, ascultam și eu. Nu e altă muzică. Muzica ta de acasă, simplă și veselă, e soră cu muzica adâncă cu care te-am deprins eu. Ele nu pot merge decât împreună. Cu dumneata am ajuns la culmile artei, padre. Da, se poate. Dar privește acum în jos. Vezi cât de bogată este lumea, câte cântece așteaptă să prindă glas. Cântă, dragul meu, acum când cunoști măreția munților, întoarce-te la livezile tale verzite, și adule muzica adevărat.